Az erdő, mint víz szivattyú Volt a kép, hogyan kerül a víz az erdőbe, vagy ami még alapvetőbb kérdés, egyáltalán a talajra. A kérdés egyszerűnek tűnhet, a válasz ellentétben koráncsem az. A száraz föld leglényegesebb tulajdonságai közé tartozik ugyanis, hogy a tengereknél magasabban fekszik. A víz a nehézségi erő révén mindig a legmélyebb pont felé tart, így a kontinensek kiszáradnának. Ezt csak az állandó utánpótlás akadályozza meg, amit a tengerek felett képződő felhők hoznak, s aztán a szelek segítségével szállítanak tovább. Ugyanakkor ez a mechanizmus a tengerparttól mindössze néhány száz kilométer távolságig működik. Minél messzebb haladunk a szárazföld belseje felé, Annál nagyobb lesz a szárasság, mert a felhők kiadják magukból az esőt és eltűnnek. Már 600 kilométer után akkora a szárasság, hogy feltűnnek az első sivatagok. Az élet tulajdonképpen csak egy szűk sávban lenne lehetséges a kontinensek külső szélén, belsejük kietlen és sivár lenne, tulajdonképpen. Hiszen szerencsére itt vannak az erdők. Ez a legnagyobb levélfelületű vegetációs forma. Egy négyzetméternyi erdő koronájában 27 négyzetméternyi lomb és tűlevél terül szét. Ott fenn a csapadék egy része fennakad, és nyomban elpárolog. Emellett a fák nyáron négyzetkilométerenként akár 2500 köbméter vizet is elpárologtathatnak, ezt a lélegzés során adják le a levegőbe. Ebből a vízgőzből új felhők képződnek, amelyek a szárazföld belsője felé tartanak, majd ott ismét kiesik magukat. A játék megszakítás nélkül folytatódik, így aztán a legtávolabbi vidékekre is jut a nedvességből. Ez a vízszivattyú annyira jól működik, hogy a Föld egyes nagy régióiban, mint amilyen például az Amazonas medence, a csapadék viszonyok még több ezer kilométerre a szárazföld belsője felé is alig különböznek a tengerparti körülményektől. Az egyetlen feltétel a tengertől a legtávolabb eső szegletig kell lennie erdőnek. Ha ellenben különösen az első építőkocka, a tengerparti erdő hiányzik, a rendszer összeomlik. E hihetetlenül fontos összefüggések felismerésért a Szentpétervári Anasztassia Makarievát és kutatócsoportját illeti elismerés. Szerte a világban, különböző erdőkben végeztek vizsgálatokat, és újra meg újra ugyanarra a következtetésre jutottak. Akár az esőerdőben, akár a szibériai tajgán, mindig a fák adják tovább a létfontosságú nedvességet a szárazföld belseje felé. A kutatók azt is kiderítették, hogy ha a tengerparti erdőket kiírtják, az egész folyamat elakad. Ez körülbelül olyan, mintha egy elektromos szivattyú végét kihúznánk a vízből. Brazíliában már látszanak is ennek következményei. Az Amazonas esőerdeje egyre jobban kiszárad. Közép-Európában ezen a 600 kilométeres sávon a szivattyú működési területén belül élünk. Szerencsére itt még vannak erdők, még ha erősen összezsugorodtak is. Az északi félteket tűlevelű erdőinek van egy másik lehetőségük is a klíma és a vízháztartás befolyásolására. Terpéneket párologtatnak, olyan anyagokat, amelyek eredendően a betegségek és a paraziták elleni védekezésre szolgálnak. Amint ezek a molekulák a levegőbe jutnak, kondenzálódik rajtuk a nedvesség. Ezáltal kétszer olyan vastag felhők képződnek, mint az erdőmentes területek felett. A csapadék valószínűsége növekszik, és a napfény visszaverődése is kereken 5%-kal nagyobb lesz. A helyi klíma lehűl, hűvös és nedves lesz, ez az, amit a tűlevelű erdők kedvelnek. Meg lehet, hogy a kölcsönhatás révén ezek az ökoszisztémák a klímaváltozásban is erősen fékező hatást gyakorolhatnak. A mi itthoni ökoszisztémáink számára a rendszeres csapadék rendkívül fontos mert a víz és az erdő szint elválaszthatatlanul összetartozik. Legyen szó patakokról, tócsákról vagy magáról az erdőről, valamennyi ökoszisztéma rendeltetése, hogy lakóinak lehetőség szerint állandó létfeltételeket biztosítson. Tipikus eset a forrás csiga, amely nem kedveli a nagy változásokat. Fajtól függően gyakran kisebb két milliméternél és szereti a hideg vizet, amelynek a hőmérséklete nem több 8 Celsius foknál. Egyes csigáknál ez a múltjukkal magyarázható, elődeik a Glecser-lefolyások olvadás vizeiben éltek, amelyek a legutolsó jégkorszakban Európa számos területén megtalálhatók voltak. Hasonló feltételeket biztosítanak a tiszta erdei források is. A víz itt is állandó hőmérsékleten hűvösen budjan ki a földből, a forrás ugyanis nem más, mint felszínre kerülő talajvíz, mely a talaj mérétegeiben elszigetelődik a külső hőmérsékletektől, így télen-nyáron ugyanolyan hőfokú. Eszményi pót élettér ez a forráscsigák számára manapság, amikor már nincsenek glecserek. Csak hogy ehhez a víznek az év minden szakában buzognia kell, és ebben kap szerepet az erdő. A talaja nagy tárolóként működik és szorgalmasan gyűjt minden csapadékot. A fák gondoskodnak arról, hogy az esőcseppek ne koppanjanak túl keményen a talajra, hanem finoman csöpögjenek le az ágakról. A talaj teljesen magába szívja a vizet, úgy, hogy az nem kis patakokká folyik össze, és nem tűnik el a legrövidebb időn belül, hanem egyelőre a talajban marad. Ha a talaj telítődött, és a fáknak van elegendő innivalójuk, akkor a felesleges csapadék lassan és sok-sok év alatt egyre mélyebb rétegekbe kerül le. Olykor évtizedekig eltart, míg a nedvesség újra felszínre jut. A száraz periódusok és a hevesesőzések közötti ingadozások ebben az időszakban eltűnnek, és marad az egyenletesen buzgó forrás, ha bár buzgónak nem mindig nevezhetjük. Gyakran úgy fest, mint egy posványos, latyakos folt az erdő talaján, amely sötéten húzódik a következő patakig. Ha alaposabban szemügyre vesszük, ehhez persze le kell térdelnünk, aprócska patakokat lehetünk benne, amelyek forrást sejtetnek. Hogy most vajon egy heves zivatar után a felszínen folyó, vagy valóban a méről feltörő vízről van-e szó, ennek megállapításához elegendő egy hőmérő. 9 Celsius fok alatt van a vízhőmérséklet? Akkor ez minden bizonyal igazi forrás, de ugyan már kihord magánál állandóan mérőeszközöket. Ennek alternatívája lenne egy séta a fagyban. Míg a pocsolyák és az esővíz ilyenkor fagynak, a forrásokból a víz ilyenkor is vidáman csurog. Vagyis itt van a forrás csigák otthona, amelyek így egész évben élvezik a számukra kellemes hőmérsékletet. És nem csak az erdei talaj az, ami gondoskodik erről. Nyáron egy ilyen aprócska élőhely gyorsan felmelegedne, a csigák pedig túlhevülnének. Ám az árnyatadó lomsátor megakadályozza, hogy a napsugárzása erős legyen. A patakok számára is tartogat az erdő egy hasonló szolgáltatást, ami itt azonban még fontosabb. A patak vize ugyanis, ellentétben a forrással, ahol mindig van hűs utánpótlás, ki van téve a nagyobb hőingadozásoknak. Ugyanakkor például a lárvák, amelyek az ebihalakhoz hasonlóan itt várakoznak a patakon kívüli életükre, ugyanúgy vélekednek, mint a forráscsigák: A víznek hűsnek kell maradnia, hogy az oxigén ne szökhessen meg belőle. Ha ellenben minden átfagy, akkor a szalamondrák következő nemzedéke is odavész. Jó, hogy a fák ezt a problémát csak úgy mellékesen megoldják. Télen, amikor a nap alig melegít, a kopaszágak sok meleget áttengednek. A víz folyása át szintén megakadályozza a gyors befagyást. Amikor tavasz vége felé a nap egyre magasabban áll, érezhetően melegebb lesz. A lombos fák az új levélhajtások segítségével lehúzzák a sötétítőt, és árnyékot vetnek a folyóvizekre. Az ég a patak felett majd csak ősszel tárulkozik ki újra, amikor a hőmérséklet ismét zuhanni kezd, a fák ilyenkor elhullatják leveleiket. A tűlevelűek alatt csordogáló patakoknak sokkal nehezebb a helyzetük. Itt télen fogcsikorgató a hideg, a víz gyakran teljesen befagy, és mert tavasszal is csak lassan melegszik fel újra, sok organizmus számára nem jön szóba élőhelyként. Ilyen korom sötét patakvölgyek azonban természettől fogva nemigen jönnek létre, mert a lucfenyők nem kedvelik a sok nedvességet maguk alatt, ezért inkább tartják a távolságot. Főleg a beültetett területek azok, amelyek a tűlevelű erdők és a pataklakók közötti konfliktust megalapozzák. A fák jelentősége a patakok számára azok halála után sem csökken. Ha történetesen egy elhalt bükkereszbe zuhan rá a patakmederre, akár évtizedekig is ott marad. A félek is duzzasztó Picinke állóvízes területeket hoz létre. Ezekben olyan fajok is megmaradnak, amelyek nem viselik el az erős áramlást, például a jelentéktelen külsejű lárvák. Úgy festenek akár a gőték. Ugyanakkor kopoltjupamacsaik vannak, egészen finom fekete foltok díszítik őket, a lábuk tövében pedig sárga pont látható. A hideg erdei vízben kis rákokra leselkednek, amelyeket jó ízűen elfogyasztanak. A vízminőségnek tökéletesnek kell lennie a kis lények számára, és a holtfák még erről is gondoskodnak. A felgyülemlett túcsákban a sár és a lebegő részecskék leüllepszenek, és mivel csökkent az áramlás sebessége, a baktériumoknak több idejük marad a káros anyagok lebontására. Mellesleg azt sem ad okot aggodalomra, ha heveses utána után a víz habzani kezd. Úgy tűnik, mint a büntetendő környezet szennyezés lenne, de valójában a huminsavak következménye, amelyek a kisebb vizeséseknél a levegővel keverednek. E savak a lombok és a holtfa lebomlása során keletkeznek, és rendkívül értékesek az ökoszisztéma számára. A kis tócsák kialakításában az erdő az utóbbi években egyre kevésbé szorul a kidőlő halott törzsekre. Fokozódó mértékben kap támogatást az egykor itt kiírtott nagy visszatérőtől, a hótól. Hogy a fák ennek valóban örülneke, az kétséges, mert ez az akár a 30 kg is elérő rákcsáló, az erdei munkás az állatok között. 8-10 cm vastagságú fákat dönt ki egyetlen éjszaka, a nagyobb példányokat pedig több műszakban intézi el. A hódnak a táplálkozáshoz van szüksége az ágakra. Télire komoly készleteket halmoz fel belőle váraiban, amelyek az évek során több méter szélesek lesznek. Arra szolgálnak, hogy építményének bejáratait elrejtse. A további biztosítást az adja, hogy ezek a csövek a víz alatt fekszenek, így a ragadozók nem férhetnek hozzájuk. Csupán a lakrész fekszik a földfelszín felett, így az száraz marad. Mivel a víz az évszakoktól függően ingadozhat, sok állat gátat épít, így a patakokat nagyobb tavakká duzzasztják fel. Ezzel a víz lefékezve folyik el az erdőből, és a felduzzasztott térségben nagy, nedves területek képződnek. Az égerfa és a fűz örven neki. A bükk ellenben nem bírja, ha nedves a talaj a talpa alatt, és elhal. Hanem a nyertesek a fafajok között szintén nem érhetnek meg magaskort, a hódvár vonzás körzetében, de a vízháztartás szabályozásával összességében mégis kedvezően befolyásolják. Egyszer mint pedig élettereket alkotnak olyan fajok számára, amelyek rá vannak utalva a nagyobb álló vizekre. Efejezet végén térjünk még egyszer vissza az erdőben található víz eredetére, az esőre. Egy kirándulás során remek hangulatot teremthet, de ha a ruhánk nem megfelelő, terhünkre is lehet. Az öreg lombos erdők ehhez külön szolgáltatást nyújtanak, rövid távú időjárás előrejelzést az erdei pintyek révén. Ezek a szürkefejű vörös madarak megszokott körülmények között egy strófát énekelnek, amelynek a ritmusát az ornitológusok előszeretettel adják vissza a következőképpen. Vagyok, vagyok, vagyok. Ugye szép tábornagy vagyok. Magyar ornitológusok leírásában ez olvasható. Zit, zit, zit, zit, set set szett, szet, csat, csitterida. Tegyük hozzá, ez csak szép időben hallható. Ha közeledik az eső, akkor az énekből egy hangos recs lesz.